Марло це потішило, а Х'ялмар побачити не встиг. «Це від заздрісного ока», – пояснив Гід. «Коли людина йде дорогою і бачить, що гарний будинок стоїть, хто її зна, що в голову прийде, а так бачить там фалос. Дивитися на нього нібито не зовсім чемно, тож вона відводить очі. А ще це знак плодючості. О, нарешті якісь здоровіші асоціації – з полегшенням зіткнула Мартла, яка ніяк не могла второпати, з якого це дива, нечемно дивитися на Фалос. Та ще й на такий гарний, у стрічечках весь, як сільська відданиця. Король Бутану Джигм Сінджі Ванчгук, а той Ванчук, що ще раз свідчить про азійське походження гуцулів, також не цурався теми Фалоса. Був одружений одразу з чотирма рідними сестрами – Аші Джорджі Вангмо, аші Черінгпен, Аші Черінгянг Дон, Аші Сангай Чоє Дон. І дітей наклепав за свідченнями злих язиків не менше сорока. Та лише десятеро з них є визнаними принцами і принцесами, коронними типу. Але коронний номер один Дашо Джигме Кесар Нам намг. Намгял Ванчук. Нарешті допомагає Х'ялмрові гід. Х'ялмар червоніє і закриває путівник. Ого, принц! Це той пацан, що його портрет ми бачили в аеропорту? Марла згадує з нимку чорнявого красунчика. Ні, то портрет короля в молодості, розчаровує її гід. А, зітхає Марла, тепер йому під п'ятдесятку. І під п'ятдесятку дітей його, ялмар. Х'ялмар? Цікаво, чи він їх хоч бачив колись усіх разом. Думаю, помер би від нападу серцевого. Або від щастя, що так круто нафакався. Ялмар говорить це французькою, щоби не образити бувач його патріотизму. Народ любить свого короля, питає голосно Марла, проводжаючи очима велетенський жовтий плакат «Lon live to our beloved king». Така замануха для іноземців, думає вона, хоча не відчуває жодної неприязні до казкового короля казкової країни. Гід посміхається і киває головою, щоб потім таки розповісти Х'ялмарові про складнощі, що їх мають колишні «рефюджіс» із поверненням на рідну землю. Коли вони покинули Бутан, їхні землі були розподілені між іншими. Тепер вони не можуть отримати їх назад. Ніхто не віддає, користуються як своєю. Причини втечі цих людей із Бутану Х'ялмар так і не випитав у гіда. Місцеві взагалі тут здавалися вкрай обережними з висловлюваннями суб'єктивних думок. Індусів пускали до країни безвізово і безкоштовно, тільки їх. Це дуже Марлу дивувало час на дорогах зустрічалися жінки в сарі, що одробили кайлами каміння і носили важелезний шутір. Чоловіки у оплетених шапках, темношкірі й круглоокі, таких ніколи не сплутаєш із місцевими, чомусь робили легшу роботу та ще й оплачували їх вище, ніж жінок. Люди з Індії приїздять сюди на чорну роботу, спитала Марла. Так, в основному будують дороги. Тепер Марлі стало зрозуміло, що те, що вона з літака прийняла за сині туристичні намети, було насправді дахами брезентових робітничих бараків. Цей день планувалося провести у пару. Обід, радість Ялмора, емададса, національна страва, гостріше не придумаєш і почаль Марли, де моє м'ясо тепер, плюс місцеве пиво, в принципі дали непоганий результат. Ну що, піднявся за столу гід, що підозріло пив один чайок, саме час подивитися на дзон і сходити до національного музею. Він саме так і говорив, даючи речам і явищам їх повні назви. Це так як хохлушки, що їх примушують говорити за касою українською, замість сказати бідним студентам морозиво ріжок у нас без сиропів, видають на гора таке, морозиво ріжок за. 99 копійок ніколи не буває з полуницею, шоколадом чи карамеллю. Марла скривилася на згадку про свої депресивні перші курси, гуртожиток, закреслювання прожитих днів у календарі і сто гривень на місяць. Бр. Зате ж, які були амбіції. Що, Марло? Та так згадалося, не зважай. Пішли. Вони позводилися з за столу і пішли. Раптом почулися звуки погоні. Марла обернулася на той приглушений галас і тут же помітила, що легка шерстяна накривачка на стілець прилипла їй до дупи і так і волочилася, як опущений хвіст павича. Ой, сорі, Марла зробила спробу почервоніти, я не думала нічого красти. Власниця ресторації з розумінням посміхається і забирає кольорову шматку з марлиного задка. «Газдівська, у мене срака, не?» – питає Марла українською, і Х'ялмар не розуміє, що вона питає. «Дзон, куди ми йдемо?» – називається Рінчен Пун Дзон, – провадить в своїй гід. «Йолка-палка, у мене баняк, як салом помащений», – кривиться Марла щодо насущного.